פרק י"ז: "טוב פת חרבה ושלוה בהת, מבית מלא זבחריו. עבד משכיל ימשול בבן מביש, ובתוך אחים יחלוק נחלה. מצרף לכסף וחור לזהב, ובוחן ליבות ה'. מרע מקשיב על שפת אבן, שקר מזין על לשון אבות, לועג לא לרש חרף עושהו, שמח לעד לא יינקה, עטרת זקנים בני בנים ותפארת בנים אבותם, לא נבל לנבל שפת יתר, אף כי לנדיב שפת שקר. אבן חן השוחד בעיני ועליו, אל כל אשר יפנה יסכיל. מכסה פשע מבקש אהבה, ושונה ודבר מפריד אלוף. תחת גערה ומבין, מהכות כסיל מאה. אך מרי יבקש רע, ומלאך אכזרי ישולח בו. פגוש דוב שקול באיש, ואל כסיל באיוולתו. משיב רעה תחת טובה, לא תמוש רעה מביתו. פוטר מים ראשית מדון, ולפני התגלע הריב נטוש. מצדיק רשע ומרשיע צדיק, תועבת אדוני גם שניהם. למה זה מחיר ביד כסיל? לקנות חוכמה ולב אין? בכל עת אוהב הרע, ואך לצרה ייוולד. אדם חסר לב, תוקע כף, עורב ערובה לפני רעהו. אוהב פשע, אוהב מצע, מגביה פתחו, מבקש שבר. עיקש לב, לא ימצא טוב, ונהפך בלשונו, ייפול ברעה. יולד כסיל לטוגה לו, ולא ישמח אבי נבל. לב שמח יטיב ורוח נכאה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 חוסך אמריו יודע דעת, וכרוח איש תבונה. גם אוויל מחריש חכם יחשב, אוטם שפתיו נבון.